Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm, hallgatókat Bányai Géza vagyok, a civil hallgatják, 10 óra múlt egy perccel. Ma a nagyvárosi dilemmákban két jeles vendégünk is van, Kolundzia Gáborral ülünk itt, aki állandó résztvevője és szerkesztője ennek a műsornak. Molnár László a Főmterv elnök igazgatója, és Felesett a tudományos kutató az MTA világgazdasági Kutatási Intézetnek a tudományos főmunkatársa. A két vendégünk, és a téma az Budapest közlekedése lesz. Hát a mai műsor aktualitását az adja, hogy a közelmúltban elkészült a fővárat gyorsfotói hálózatának a fejlesztési terve. Tulajdonképpen nagyon örültünk örül annak, mikor ezt megtudtuk, hogy ez a munka elkészült, hiszen már régóta, évek óta szorgalmazzuk, hogy egy gyorsfotói hálózat alakuljon ki, illetve erősödjön meg Budapesten az elemei, az egységes rendszert alkossanak, és használjuk ki azokat a lehetőségeket adottságokat, amelyek Budapesten megvannak. Ugye a MÁV vonalakról beszélünk, a HÉV vonalakról is beszélünk, tehát ne csak földalatti metróhálózatba gondolkozunk ilyen esetben, és ezeknek az adottságnak a kihasználása olyan lehetőségeket kínál, amelyek remélhetően egy lényegesen javítani, hogy a tömegközlekedés minőségét, és a reményeink szerint ennek a megvalósításának is lesz realitása, de hát erről talán a szakértők többet fognak tudni mondani. Nekem van egy apró kérdésem minnyire az elején. Ugye a számomra az egész téma az a leginkább a Berlin látszik megvalósultnak az s hálózattal, mert a különböző járatoknak a nagyon ügyes és, és rendkívül hatékony összeköttetésével, hogy egyáltalán Budapest alapjaiban alkalmas-e hasonló jelegű hálózat létrehozására. És akkor én azt hiszem, hogy volna Lászlót kéne először, kéne nézni tervezésben a felelősség és a legtöbb energia az oldalukról volt eddig. E, jó napot kívánok! Mindjárt a kérdésre azonnal válaszolnék, úgy gondolom, hogy abszolút alkalmas. Tehát Budapesten, mint ahogy Gábor már említette, van 11 nagyvosúti vonal, és három, illetve, tehát hogyha Csepeli gyorsos, gyorsosutat is beleszámoljuk, akkor négy évvonal. Mondhatni, hogy a budai hegyvidék kivételével felfűzik a teljes városi és városkörnyéki térséget, összefűzve két körvosúti szakaszsal Pesten, a belső és a külső utta amelyik kiindulásnak egy nagyon jó adottságot jelent. Ezt az adottságot eddig még nem használta ki sem a város, sem a város környék. Hogyha az lenne a kérdés, hogy miért, akkor ennek persze mindenfajta technikai oka van, de, de azért én csak azt mondom, hogy egyetlen egy szóval tudnám, vagy két szóval jellemző, hogy miért nem, a kooperáció hiánya miatt. Tehát amiben most érzek átütést és egy másfajta szemléletet az elmúlt időszakban, talán picit az esbál munkakészítése kapcsán is, hiszen előtte másfél évek készült egy elővárosi koncepció a MÁV részéről, amelyik még csak a mával foglalkozott. És mondhatnám, hogy az azzal kapcsolatos kérdések volt, jelentettek egy olyan provokációt a döntéshozatal a számára, hogy végül is egy átütés történt, a nyitottság történt a város részéről is abban, hogy a város és a város környéket most már egybe kezelje, és ennek a kapcsán jelent meg az, hogy akkor itt egy egységes rendszer kellene csinálni kötött pályában, persze ennek a korlátai meg vannak a hogy majd beszélgetni. De a Berlin az jó példa, nem véletlenül, mi külső szakértőt a munkába vonva, az a, a Dálcsakonzult, Délkonzult volt a Német Vasutaknak a, a tanácsadó szervezete, mert nekik vannak talán a legkomplexebb gyakorlati példáik arra, hogy hogy működnek jól az esbán. Hozzá kell tegyem, hogy most már nem esbánról beszélünk, mert azt mondták, hogy ez nem magyar, úgyhogy ez a legkénális rendszer tapasztalatairól. Frenszer Tamás. Hát én most nincs mivel vitatkozni, mert amit most hallottunk, azt, azzal együtt is, hogy nagyon örömteli, hogy most elindult egy ilyen készítés. És ugye én itt a kritikus vagyok, már jó régen, 20 éve már itt szoktunk együtt ülni, és mindig ebben a szerepben, hogy a valamit csinál, és én meg bizonyos dolgokat. Kutizálom. Egyszer jól lenne cserélni. Hát ha mi kapjuk egyszer a megbízást, akkor meg cserélhetünk. Én, az a kis különbség is van, hogy a Föntteret fizetik, ezért igen, meg nem. <gül> <gül> ez, ez egy külön a rádioműsor félmája lehetne. Igen. Főleg az ilyen koncensziális munkákat, hogy hogy fizetik meg. Szóval uh, a buszablot uh, rentából is tervezni. Mm -hmm. Szóval már most is itt elhangzott az, hogy, hogy egységes vasúthálózat tervezése, és itt, itt hallottuk, hogy ha a MÁV egységes vasúthálózatot tervez, akkor az ő számára az a MÁV hálózatot jelenti. A egységes kötött pályás hálózat ennél már egy kicsit több, Igazából nem csak a hévet, hanem a villamost is tartalmazza, meg az úttörővasutat, hogyha úgy tetszik. Gyermekvasut. <gül> Gyermekvasut, igen. És egy egységes közlekedési koncepció meg még ennél is kicsit több, sőt, még egy lépcső előtte van az egységes közösségi közlekedési koncepció, ami már a buszvonalakat is, meg minden egyemet, esetleg még a taxival kapcsolatos néhány gondolat is tartalmaz. Na most a az igazán nagy nyitást abban látom, hogy elindult erre felé a gondolkodás. A veszélyt meg abba, hogy egy fél úton, egy gödörbe megakad, tehát, hogy valamilyen ilyen egyet léptünk, és akkor most már itt a Kánaán, itt megállunk. Tehát én azért elismerve mindennek a nagyszerűségét, én nagyon élesen próbálok arra figyelni, hogy, hogy, hogy, és ugye rámutatni olyan pontokra, ahol úgy tűnik, hogy éppen nyitni lehetne, és, és elakad a dolog. E, hát az egyik ilyen, a, mindjárt menjünk egy ilyen éles dologba benne, vannak ma elkészült, illetve nem ma, hanem tegnap-tegnap előtt elkészült tervek a jövőre vonatkozólag. hát az egyik ilyen a négyes metód, de ebben most de az, tegnap az egyszerűség kedvéért most nem mennék vele. A következő ilyen a Úgynevezett ötös metró, ami, ami egy első fél lépés volt ebbe az irányba, ami a Szentendrei hív és a Ráczkevei hív összekötése a városon keresztül föld alatt. Tehát az ötös metró nevet kapta a, a szakzsargomba, és ez volt sokáig a következő lépés. És az egyik problémám, hogy miközben most kitágult, tehát nem egy vonalat nézünk már, hanem egy, ennél sokkal szélesebb hálózatot, a közben a korábban megtervezett egy vonal az, mintha már ott lenne a, a, a, a valóságban, és olyan mereven ott áll a terv Ez közepén. Ez már az ötös, metró. az ötös metró. Miközben én azt gondolom, hogy ezzel a gondolkodással meghaladtuk azt a kis lépést, amit az ötös metró úgy abban a formájában jelentett. Most már a 15 MÁV és HÉV vonalnak az együttesét kell nézni, és átgondolni újra, hiszen az még nem kezdődött hogy ennek a városomból milyen konzekvenciái vannak. Én érzek egy, egy ilyen fajta ballasztot, talán abból is adódik, hogy ugyanazok a tervezők, akik évekig gondolkodtak egy részen, most ők azt a részt tudja, hogy van bele szeretnék tenni az egészben. Hát ez csak egy kis probléma, de tudom, hogy ezen szépen el fogunk vitatkozni. Nekem volna egy gödör miatt egy kérdésem, és ezt ne vegyesenki senki személyes piszkálódásnak, de az ilyen tervek nem lehet, hogy véletlenül egy nagy metrógödörbe esnek bele, most jelképesen szólva. Itt ugye is nagyon sokszor sok szakértő elmondta, hogy a beruházásnak most a mostani négyes metróberuházásnak a, az anyagi terhei, és, és a, úgy tűnik, hogy az ezzel kapcsolatos, hogy mondjam csak, tudati koncentráció olyan mértékűen erre a rövid Von arra összpontosul, hogy tulajdonképpen minden más megoldást ki tudja mennyi időre valójában elnapolt és, és valahol jövőbe helyez, mert vagy nem lesz rá pénz, vagy, vagy, vagy egyáltalán én ezeket ez inkább jelképes... Teljesen, én azt mondom, hogy most mi ne essünk bele. Mi essünk a Tehát ha most erről elkezdünk beszélni, akkor tulajdonképpen megint csak erről van szó. De mondjuk a tervezőnek azért lehet erről véleménye. Hát most a részben, a Tamás mondott, és azonnal megtalálta természetesen azt a témát, amit mindjárt vitázni is tudunk. De a legutóbbi kérdés is összefüggő izgalmas kérdések, csak fegyelmeznek kell magam, hogy ne beszéljek róla sokat. Először is azért muszáj 4-es metróra kitérni. Független attól, hogy a négyes es metrónak a, a, a, a, a millióje, tehát ahogy most ez megy, a millió nem is jó, mert egy nagyon pozitív kifejezés, az drámai drámaibb egyébként, mint ami a való. Most nem beszélek a kivitelezés körüli problémákról, mert az, attól távol is vagyok, és, és nem is ért, nem, nem, nem tudom a mélyeit, de négyes metről ügyéről annyit, hogy, hogy, hogy és hogy nem lesz pénz. Na most az európai nagyvárosokban, ma is, de főleg az elmúlt húsz évben, ilyen négyes metrókat, jó értelemben 4 négyes metrókat, egyszereket, hármat, négyet építettek és nem az volt, hogyha egyépül, és például ez egy pici drágább, 10-20-25-30 százalék, akkor az 15 évre leblokkolja a közlekedésfejlesztést. Itt mondhatnám Madrid példát, például, vagy akár Bécset is az közelebb van, de hát Berlinről nem merek beszélni, Berlin ugye ott nagyon sok pénz áramlott, tehát nem lehet összehasonlítani. De, de, de nem annyi forrás fordítanak városi közlekedési problémák megoldására általában a Európa gazdagabb felén. De ha nem gazdagabb felén, és haprágáig elmegyünk egyébként, mint amit fordít Budapest. Tehát azt, hogy egy metró elvigyen minden forrást, ezt szinte rossz hallani, mert félő, hogy igaz egyébként, csak azt látszik, hogy, hogy nagyon, nagyon nincs a helyén a, a közösségi ügyekre fordított pénzössze. Tehát mindesetre egyébként a... a benne baritról... élőként, ment a városban benne élőként, azért az ember mindannyian, körülbelül azt tapasztaljuk, most függetlenül a nyilatkozatoktól és azoktól a dolgoktól, aminek a mélyére nincs módunk betekinteni, hogy... Hát igazából nincsen energia arra, hogy a meglévő dolgokat is egyáltalán szinten tartsák, nem, hogy a, a felszíni közlekedésnek a többi részét, vagy egyáltalán a közlekedésnek a többi részét ö, valódáságosan fejleszék, mert pillanatilag inkább visszafejlesztés folyik. Csak én, én ebből csak annyit szeretnék mentesíteni, nem vitatva a négyesmetrük problémák néhány kérdésének a valósága, hogy, hogy, hogy nem lehet az az egyetlen, Ö, ok, ami miatt nincs a budapesti közlekedésre pénz, mert hogyha csak az a ö, 80, 70, 90 vagy 40 milliárd hiányzik, amivel, amit az, hogy ennyivel többe kerül, hát akkor az a nem sokra megyünk Budapest közlekedésében. Tehát, tehát a kettőt ö, azért nem talán párhuzamba. Hozzá kell tenni, a 4-es metró költségéről, hogy 200-valány millióról beszélnek, hogy az most már 500 felé halad. Azért a 200 az részben csak a Baros közötti szakasz volt, az 500 az pedig a Bosnyák teletér közötti szakasz. Ön ugye ezt úgy hívja, e, ezt a metrót, más, volt. Másfelől. Olyan Buda, milyen rákos Buda. Rákos Délbuda, Bulta, igen. Tehát azért a Bosnyák tér az, ami de, de, de, de, a, de a 228, vagy amivel uh -huh. indult, az csak a Baros térig való költség volt, más pedig nem volt benne, ami nekünk örülök, hogy belekerült, harcoltunk érte, hogy belekerüljön hogy egy metroépítés az járjon egybe a város rehabilitációval is. Tehát újjönnek meg a terek, a Bartok-Béla út, a, a, a tér, az Eteletér környéke, stb. Tehát ezek a felszíni ügyek jöttek még jelentős költségként. Hangsúlyozom minden mellett, nem mondom azt, hogy önmagában csak a metróluk, avval is mm. ugye okoz elég problémát. De, de visszat nem akarok a metrogödörbe esni, tehát inkább egy, egy a Tamás... érdekes a, a szemlélet, most a számomra. Hát én még egy dögöt azért hogy, oda hogy amikor azt mondják, bocsánat, hogy az a, a, nem tudom én, a Borsnyák és a, vagy mit mondatok, a keleti és a nem tudom én, épít, ott, ott nem olyan fontos a metrolis, pont az érdekes, hogy olyan területeket vonjon be, ahol nincsen komoly Hát ez a mostani uh, szemlélet, ez a kinyitott szemlélet. És az hogy, az, hogy a felszínen ennek mi a hatása, hát az Éppen, hogy a része kéne legyen, hát akkor mi a csudának egy, mondjuk, cső a feladalá, hogyha persze, ennek Igen. nincsen volt. Csak az elején nem kommunikáltak ezeket a többletköltségeket, Évekig volt vita, hogy ki vállalja a költségeit a Bartobélót felújításának, a Terek nem. felújításának, Most... a Kávin térnek, stb. Uh -huh. Na jó. Azt akartam ég, ég, nem hozatani, hogy még annál, hogy a pénzt elviszi, annál is nagyobb probléma az, hogy itt azért 15 éve a, a gondolkozást is egy kicsit bénítja. Tehát itt egy közlekedésen belüli tervezők közti összezárás, megszerezni a metro az egyszerűen befolyásolta azoknak az apróságoknak, ami, ami nem pont a metró útjába esik, hanem egy, egy egyes villamos átvezetése, egy másik villamos meghosszabbítása. Ilyeneknek a elkészültét, hiszen akkor az mind egy picit rontotta volna, nem a pénzügy miatt, hanem hogy megold egy rész problémát, és már má egyel kevesebb ér van a metró mellett. Egyszerűen emiatt én úgy láttam, hogy itt évek óta késik egy jó átgondolása a Hát, hogy az, hogy most elindult a metrónak, az egyetlen pozitívum az, hogy most akkor talán már mindenki megnyugodott ez ügyben, és hát ott lesz, ahol lesz, viszont most már át lehet gondolni akkor ugye többi részt. Hát a, a, hogy, a, hogy a fejlesztési terv, ami akkor a maga időszakában úgy ítélhetett 2001-ben, hogy az korszerű terv, az akkor készült és nyert elfogadást, amikor a metronak a tervezése az a az a, igazán azt szerintem a, a, a finisében volt. Tehát, és, és jó magam például azért nem vettem részt egyébként a négyes metróban a tervezésében, de abszolút módon. Most legutóbbi időkben az eteletér kávintéli problémák körül kapcsolódtam, baj mert hogy nem, nem akartam, hogy egy projekt elvédje a gondolkodás, és hatalmas vitáink voltak egyébként. Én a mai napig akkor is dokumentáltam, akkor is, és a mai napig is azt mondom, hogy nagy hiba, hogy nem egyből a virágpiasztól indul ez a metró például. És komoly viták voltak. Az Egyes Illamos mindenképpen szerettük volna függetlenül a metrótól elvinni. Ez, ez, ez valóban van ilyen a közlekedés, nem is a közlekedés tervezésben, inkább, inkább annak a periférején ez a gondolkodás, hogy például egyes villamos is elmegy az a teletérre, akkor csak metró forgalmát, miközben ha növelem a tömegközlekedési kínálatot, a minőségét, akkor vonzóbbá teszem, és embereket nyerek. Tehát nem egymás halásszák el. Benzinkutak példája. Nem véletlenül telepedik egy benzinkut egymás mellé három. bevásárlóközpontok, központok, ahol van egy oson, oda megy még a brikosztor, oda megy a elektrovöld, mindenki. Tehát általában, ha megvan egy, kínálat, egy, egy nagy kínálat, akkor az a keresetet vonza Ebből eredően egy be, akkor az embereknek még gondzok. Tehát ez, ez vol, valóban volt egy ilyen gondolkodás, de ez egy hibás gondolkodás volt, hogy egyes metrónak van. Négyes metrónak az egyes irons Lehet egészen más házati szerepe van. De visszatérve az Esbánra. bánra És mindjárt, amit a, a Tamás felvetett, és a Berlini példából élve, az egységes közlekedési rendszer, az nem azt jelenti, hogy valamennyi kötött pálya, és létezik Budapesten, vagy fog létezni, az egy egy, egy abszolút egységesen átjárható vágányokkal vannak vonatokkal átmenő ügy. Két héttel, három héttel ezelőtt voltak itt a, a Bécsi VOR, a Bécsi közlekedési Szövetség vezetői egy nagyon hasznos tapasztalatcserén, és mikor, mikor rákérdeztünk erre hogy náluk az egységes közlekedési rendszer és a, a, az elővárosi rendszer, az s rendszer és a metró kapcsolatára, akkor... Mondta, hogy elképesztően fontos, hogy egységes legyen és jó legyen. És, és a teljes harmonizációt kell biztosítani. De, de, de az átjárhatóság, kérdeztük, az, hogy működik. Igen, mondták, teljes mértékben átjárható. Borzasztó jók azok, és tényleg jók, ha valaki kint látta, azok a csomópontok, pontokkal, a rendszerek kapcsolnak egymáshoz. De hogy, de hogy a vágányon nem járnak-e át? Csak elmosoltam magát, hogy Á, a kasztróhely mitosz. Szóval van Európában egy város, ami 200 ezer lakosú, ahol egy ilyen rendszert kialakítottak, és, és, és, és, és mi azt hiszük, hogy, hogy az az egyet az időzítő példa, az erre azt mondják, hogy hát arra nekünk azért nincs pénzünk, hogy egy másfél milliós, vagy egy egész héten milos megcsináljuk. A is berlinben is különböző típusú járművek, meg ilyen, megy egy tehát, illamos, a és az emberek járnak át az egyikből, a másikba, nyilvánvaló nem szükséges, hogy a, én, a vonatok ugyanaztasint használják ilyen. mindig. Rükszelben van például, hogy a villamos bemegy a metrónak a vágányára. Tehát vannak ilyen példák, de én speciál nem, ebbe a műszaki részletbe én nem is akarok belemenni. Tehát én az ötös metrót nem úgy gondolom, hogy része legyen az egésznek, hogy ott a hívvonalról feltétlenül a villamos, vagy a vasút, vagy mind a kettő elérhető legyen, átjárható legyen, hanem úgy gondolom, hogy koncepciójában úgy kell végig gondolni, hogy most már a 15 csápot együtt nézzük, és nem külön a, azt a Jól értem kettőt... ez azt jelenteni most utas szemével abszolút, hogy ez akkor egységes ez a közlekedési rendszer. Ha én, mint utas, az egyik pontom felszállva, mindegy, hogy milyen típusú műszakilag, milyen járműveken, de egy, egy, egy egységes rendszerben el tudok jutni, adott esetben egy-egyen vagy bérlettel, a város, a nagyváros, esetleg a agglomeráció egy másik pontjába, anélkül hogy mondjuk 23-szor kellene átszállnom, és mondjuk három órán keresztül tartana mindez. Tehát több lépcsője van, ugye lehet, hogy a tarifa rendszer egységes, uh -huh. lehet, hogy egy rendszer ez egységes, mind, ez lehet, mind egységes a, kell legyen a, a, a tájékoztató rendszer egységes, az, az akkor is kell, hogyha egyébként külön vállalatok vannak. Aztán lehetséges az, hogy az irányítása az egész rendszernek egységes, vagy az üzemi irányítás része, is, ezek mind különböző dolgok, nem biztos, hogy mindet egyszerre meg kell lépni, nyilvánvalóan egy egységes koncepció kell arra, hogy ezt átgondoljuk, és jó, hogyha azok részt vesznek a koncepció átgondolásába, akiknek ezt majd irányítani kell. Tehát nem csak a üzemeltető vállalatok, hanem az üzemeltető vállalatok és a megrendelők, vagyis a főváros, illetve a adott esetben itt most Pest megye, vagy, vagy a különböző települések önkormányzatai, illetve az utasoknak valamilyen szervezette vagy képviselő. Most ez Magyarországon, ez a együttműködés, ez mennyire működik, mert legalább a főváros, mondjuk a fővároshoz adozó BKV, Volán, Már, és a kerületek, ugye, mind külön külön még 23, hogy ezeknek a, a, a együttes akarata meg kell, hogy legyen, hogy ez a rendszer működjön. Ez, ez nem műszaki kérdés, nem tudom, hogy egy tervező intézet számára ez például hogy csapódik le egyáltalán, hogy hogy tudja ezt. Tegnap a Népszabadságban jelent meg egy cik egy, egy esetlegesen készülő új közlekedésfejlesztési tervről, amelyik nem új, hanem a réginek egy tovább gondolása, ahol a, a újságíró kiemelte egy ilyen előzetes gondolatsornak azt a mondatát, hogy olyan terv kell szülessen, amely e, nagyobb, nem tudom idézni, pontosan adott a lényege, hogy nagyobb esélyt ad a végrehajthatóságnak, mint amit az előző adott. Most ott pont erre gondoltunk, amit feszegett. Hogy, és ezért fontos a, a terv végéhez vezető, vezető, út, mint maga a terv sok szempontból, mert talán sikerül megteremteni most már, ez 2001-ben helyel közel ment egyébként a civil szervezetekkel sokkal jobban, mint a, a különböző hatóságokkal és önkormányzatokkal, hogy konszenzus teremtő kommunikáció történjék. Mert, mert ez nem volt meg, és ez nincs meg a mai napig, és ez az abszolút akadály ezeknek az egységes rendszerek kialakításának. Tehát valamilyen formában ki kell találni azt a metodikát a tervkészítése során, amelynek a végeredményeként egy olyan terv létre, hogy a, az érintettek egyetértenek, nem csak a rájuk vonatkozó dolgokban, hanem az egységes ügy kialakításában. Ez a kulcskérdés egyébként sokkal fontosabb, mint a forrás háttér szerintem. Egységes rendszer alatt egyébként azt értem, hogy. hogy itt, itt mi, az autóval kell versenyezni, ez nyilvánvaló. Most egyszerűsítem persze a kérdést. Amikor valahol érdem vagy, vagy Pilis Csabán vagy Gyálon felkelek és eldöntöm, hogy most ma hogy utazom, akkor, akkor és kocsival megyek-e vagy nem, akkor akkor fogok nem autóval menni, feltéve, hogyha nem vagyok itt negatív módon és aberálva, tiltva, büntetve, akármit csinálva, hogyha előnyeim vannak abból, hogy én a közösségi közlekedést használom. Most ezek az előnyök megteremtetők egyébként, bármelyik rendszer esetében. Egy biztos, tudnom kell, hogy, hogy, hogy valóban kiszámíthatóan, pontosan, precízen, időben behatárolhatóan, és mindenfajta információ hiány nélkül meg tudom tenni az utat, gyárról teszem azt fel, Óbudára, vagy Piris Csabáról, Soroksárra. Ehhez azt kell, hogy üzemet, ne vegyem észre, hogy melyik üzemetetővel megyek az nem rám tartozik, az, az rájuk tartozik. Ne vegyem észre valóban azt, hogy most valahol nem vagyok vezetve információ által. Minimalizálni kell az átszállást, azért ez fontos természetesen. Tehát, tehát az, az emberek nem szeretnek átszállni. Tehát mindenképpen, ugye mi azt mondtuk ebbe az esbánba, hogy az teljes Budapesti Közlekedési Szövetség történetén el kell érni azt, hogy maximum kettő átszállással eljusson az érintett utazók 85%-a a, a célpontjához és maximum egy órás utazás, a városon belül pedig 35 az utazással. Ez a egy órás utazás, ez melyik kétszéső pontra vonatkozik Ez lakástól munkahelyig. Nem úgy értem, hogy ö, agglomeráció. Igen, ez agglomeráció. Tehát ez egy, a Budapesti Közellekési Szövetség az több is, mint az agglomeráció egyébként, mert kinyúlik az agglomerációból. Tehát ez ö, mit tudom én, mondjam már két helységet, ami... Ami még ebbe beletartozik, hát beletartozik, épp hogy Bili és Csaba, mint gödör, mint, mint, mint, mondjuk gödés, göd, és göd és, ö... mit tudom én, Török-Bálint között egy óra alatt két átszalasztalás. Át nem, nem, nem, ez, nem, nem, nem, nem korrigálok. Tehát <gül> mi meghatároztuk moderált célpontokat ehhez, de ezek Budapesti célpontok. Azért az utazások döntő része az mondjuk a város, típusú, döntő barát, része nem. a város környék és a város vagy a város <gül> és a város környék között zajlik, mert most már érdekes módon két irányú, tehát most már a, a, a, az ingázók kétharmada jön be, egy harmada megy ki. Tehát kint is vannak munkahelyek. Uh -huh. Úgyhogy váltók a tendencia, de, de erre vonatkozik ez a modell nagyjából. És tehát minimalizáljuk az átszállást, de ahol át kell szállni, hogy nyújtjuk neki olyan töblet Ez az egész arról szó, hogy legyen töblet szolgáltatás. A vonaton Ö, ott ne a kelljen, tudjon leülni, egy kis ajtót kinyitni, letenni a laptopot, és megköszönni a napi munkára. Már attól neki többet, mint autóval menni, utána legfeljebb mobiltelefonálni tud, más nem. Uh -huh. Amikor átszáll valahol, akkor az nagyon jó minőséggel, kiszámítható, precíz pontosággal történjék, és ott legyen ideje a napi dolgait elintézni átszállás közben, reggel újságot venni, információt szerezni vagy bármi mi hazafelé bevásárolni. Tehát minden olyat, amit ha autót használok, mindig meg kell állnom, ki kell szállom, azt adjuk meg neki az pontokon. Tegyük hasznosra az átszállás bele, az életvitelét ebbe bele, beleintegrálva. És hangsúlyozom főleg, az nagyon fontos, hogy védetten, időjárástól nem zavartatva olyan környezetben történje, ami felemeli, nem pedig nyomorítja. Aztán szóval nem egy, egy, egy nyugati pályaudvar mai színvonalához gondolok egy átszaló, vagy egy Moszk de ez a bécsi példák egy gyönyörűek egyébként, meg kell nézni azokat a az intermodális csomópontokat, amelyek vannak a bécsi közlekedési rendszereken, hát, hát az igényesség, de a berlinieket is a berlinek persze újak. Hát van egyfajta elmozdulás, szerintem még elég kicsike a 2001-es öh. koncepcióból, ott az intermodális csomópontok nagyon a központba kerültek, tehát ott, ott az volt igen. a koncepció, igen, hogy igen, a ez így úgynevezett átmeneti zónában, tehát a a, a lélesen vett belváros Hungária körutat övező részen lesznek a nagy átszálló csatornák, vagy átszálló intermodális csomópontok, tehát odáig mindenki van. Ennek, ennek, ennek a jegyében épült mondjuk a, a néplégethöz mondjuk a buszpályodvar, vagy ilyesmi, vagy ez hát a, mint példa. Tulajdonképpen csal. az is, uh -huh. igen, hogy a külső ködlekedés is ott uh -huh. van föltak. De utatom. nem volt ennyire tudatos Nem volt Semmi nem épült. Egy, Mert ott igazából nincs központ, az, az a furcsa, elmondta. hogy egy kicsit a Akárhol lehetne Igen. Ami épül is, Igen. ezek közül az a leteletér körülbelül, és az is a metró miatt ott ugye oltatlan van mozgás. Tehát volt az elképzés, hogy például vonaton, ugye, vagy buszokkal beérkeznek az emberek, és akkor ezekben a nagy csomópontokból kiválasztják azt a helyi, tehát városi közlekedést, amelyikkel tovább tudnak menni, és akkor onnan tovább mennek. És egy kicsikét ebbe, ugye oltatlanul vannak ilyen csomópontok, nyilván egy nagy pályaudvár környéke az mindenképpen egy kicsit ilyen, de a terv nekem úgy tűnt, és akkor is ezt kritizáltam, egy kicsit rá is játszott erre, és direkt, mint egy erősegítette az ilyen nagy csomópontoknak a létrehozását. Én meg úgy gondolom, hogy a utas nem azt szereti, a 22 különböző lehetőségből választott egy csomópontot. Tehát, ha lehet, akkor a áttalásnak nem csak kevésnek kell lenni, hanem a, ahol át kell szállni, hogy lehetőleg egyszerű is legyen. Tehát az ideális az, hogyha mindenütt csak két-három lehetőségből van, kell választani, a így rövid úton, azért más, de Helyileg egyszerűbb, de kom, a, a rendszer maga lehet, hogy összetettebb kell, hogy legyen. Igen, de most erre fele indult meg. Tehát ez, ez, a, ez a gyors vasút, vagy regionális vasút hálózat, ez tulajdonképpen már nagyon sok pontot kezd föltárni, uh -huh. vagy csomó tenni a város és a város környéknek a térképén, Tehát ebben az értelemben... Uh -huh. Mindenképpen uh -huh. ebbe az irányba indult meg a dolog. Ezzel együtt természetesen az intermodális csomog, ahol elkerülhetetlenek, ott szükség van, csak nem azt kell előtérbe helyezni, hogy minél több járat egy helyre fusson be. Tán a hallgatók, hogy többet tudjanak erről a mostani tervről, tehát a gyorsforsó térhározat tervről, talán dióhéjben egy pár szóval találkoztassuk őket, hogy mi a legfontosabb ö, ö, a rész, amit itt el lehet mondani rádión keresztül. Ö, most ugye ebbe a beszélgetésben a budapesti kapcsolásokról beszéltünk elsősorban, miközben, miközben csak egy eleme ennek a rendszernek, ugye minden utazás az három szakaszból tevődik össze, van egy ráhordó szakasz, amíg elérem a kötött pályát, van a kötött használat, és utána a kötött pályát, amikor kiszálltam, el kell jutni a munkájemre. Most először is az a rendszer mindenképpen megpróbálja ezt a hármat együttesen kezelni, tehát az utas végvezetni a teljes vonalon, a lakásától a munkáig, vagy az iskoláig, vagy a bevásárlási helyig, a ráhordó szakasz elképesztő fontos és ráadásul viszonylag olcsón elérhető eredmények. A vizsgálataink alapján mindössze 100 utasok 60 a -e éri majd el, majd el az agglomerációban a kötött pályás áll megállóhelyeket, állomásokat, meg elfogadható minőséggel. 6%. Tehát ebben hatalmas tartalék van, hogy, hogy eltérjük. Mit jelent az elfogadható itt a az, 500 Azt, hogy 500 méteren belül van egy kötött pályás megálló, illetve, hogyha a településen, nem 500 méteren belül van, akkor olyan menetrendi hangolt vagy e, autóbuszjárat, vagy. vagy p parkoló van, amelyikkel ott az autóját. Nem, Na, mondjuk, most ezek egyik sem működik Ez egyik sem az, működik. az lehetetlenség egy akkora kiterjedésű van. Azért, igen, igen érde esetében, érd esetében hát Ott most pont a busz ez ott van a vasút közelébe, tehát ott elvér, elvér, elvér, ezért fontos általában egyébként a park parkoló és a, és a kerékpártáról lép úgy, pár egy település esetében, hogy, hogy és őrzetten, védetten természetesen. Hát, ha még ott szolgáltatást is tudnak, addig nyújtani a kocsin, amíg ott hagyom estig. Tehát sok kiegészítő szolgáltatást. Tehát ez a, ez a szolgáltatási lényege. Maga a rendszer lényege az pedig az, hogy ezt a, ezt a 11, illetve 14 vonalat semmiképp sem gond sem gondolnánk abszolút tehát az összes illalmost, metrót és nagy vasutat teljesen átjára tenni, de a vasúton belül egy olyan rendszer jönne létre, hogy nem csak behort, és utána odagy és vissza kimegy, hanem a városon belül is kihasználva a körösúti adottságokat, a városon belül is megy, vagy a városon belüli ö, ö, ö, kört ö, megtéve teszem azt fel, dél -Budán beérkezve a keletiig, a nyugatiig, vagy elmenve Vácva, Vácra, vagy Hatvanra, vagy Gödöllőre, tehát átlósan, hálózatosan átmenve a városon. Természetesen emellett vannak fejpődvara bejövő járatok, és egy a lényeg, hogy a jelenlegi egy kapcsolati pont, ami ma van, hogy egy ponton lehagy az utast és kész, sok kapcsolati pont legyen az elővárosi rendszer és a városi rendszer között, aminek két előnye van. Egyik előnye, hogy ez minimalizálja az átszállást, mert ha erre a vonatra, teszem azt fel, pusztasz a volcson, és és megy, és a, a, a vas, vasút csokáig megy benne a városban, a, és a másik pedig, hogy kapcsolom hozzá a városi kötött pályákat sok ponton, nagyon izgalmas kérdés, hogy a metrókat olyan plusz megállókkal lássuk el, és úgy hosszabbítsuk, hogy a kapcsolati pontok legyenek, akkor ott fog leszállni, ahol a legközelebb van a utazási céljához és ezáltal garantáltan nem kell átszálnia csak egyszer. A, a, körülbelül a mai egy-kettő ponthoz képest ez a rendszeren 7-8 átszálló pontot tartalmaz a városi-elővárosi rendszerek között, tehát tulajdonképpen átjárhatóvá át teszi a... Nagyot is azért sokkal több kicsit, hát ma is azért van... Sok, igen, azokról beszélek, ahol, ahol, ahol sok folytató megkapcsolódás van. 8, 8, Mellette sok megálló van, sok persze. Kötött, pályá, kötött hát van, pályával talán Van 46 megállomás van, vagy Most mennyi Budapest a Dekem egy kérdés mondja, valóban itt a kicsit a Fleischer Tamás gondolatára visszaugor, hogy az autóbusz hálózatot nem kéne ennek integráns részének gondolni. Ez az is... Mondjuk úgy kötött pálya, mert kijelölt pályán halad. Most most nem műszakilag nyilvánvaló, de nekem, mint közlekedő embernek, ö, ugye ez egy szervezet, a közlekedés része. Tehát ö, a terben ezt mennyire. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen integráns, bele kell tervezni. És ha ez a dolog nem lesz harmonikus, akkor megint lesz egy eleme, ami az elején bukik, illetve az egy, a csat első csatlakozási Azt Szerintem születejtjük, hogy a, a volán autóbusz hálózatot, meg a városi a autóbusz kettőt. hálózatot, meg a villamos hálózatot, meg, meg minden egyébet. Tehát én ennyiben gondoltam. Hát itt két nagy iskola van, és itt egy kicsit ez a mostani tervezés. Mert ez lehet, hogy a tervező meg. nem erre kapott megbízást, Mondjuk igen, ez igen. Is egy nehéz dolog. Hát a gyorsasíti nyilvánvalóan, uh -huh. hogy most nagyon ez a ráhordom, gyorsasítom, tovább viszem, és aztán elmegy valahova uh -huh. ez a út van felépítve. És ez nagyon szépen tényleg az anyagból fel van építve. Ugyanakkor a városnak egy nagyon nagy jelentősége a kis utazások. Azért a legtöbb utazásunk, még amit, nem csak amit gyalog teszünk meg, az, az a kerületen belül, vagy kis távolságú történik, Tehát nem is érintjük esetleg ezt a nagy hálózatot. Most annak a minőségének is nagyon jónak kell maradnia. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden más az csak ráhordó hálózat. Ezzel egy ilyen nagy hiát kezdünk elképzelni, és akkor mind, hát ugye ez volt a metro építés, tehát a, a 70-es években a a közlekedés tervezés, hogy szétvágdaltuk a felszíni hosszú jó járatokat azzal, hogy ráhord a metróra, aminek volt nyilván egy olyan oka, hogy töltse meg a metrót, ha már ott van utasokkal, de közben valójában rontottuk annak az utazási minőségét, aki éppen nem a metró irányban, hanem arra keresztben, vagy átlósan akart menni. Na most Én ezért is gondolom azt, hogy ezt együtt kell nézni, és hát azért ez meg is történik, hiszen itt szólt már arról, hogy a 2001-es keretternek a felüvizsgálata is folyamatban van, de hát uh, mielőtt túl cizellálnánk ezt a gyorsvasúti hálózattervet, az előtt végig kéne a koncepciót gondolni. A, a másik, tehát ez nem a ráhordom, viszem, aztán e -e szélne típusú gondolat az, az, hogy egymáshoz képest több rétegű hálózat van a városban. Tehát ez a Gyors vasúti hálózat, amiben én most beleértem, a regionális vasutakon kívül a metróhálózatot és esetleg néhány gyors villamos hálózatot is, talán még olyan buszcsaládokat is, mint a 7-es, 73-as, tehát kiemelt pályás, gyakorlatilag az, az is kötött pályának tekinthető már, hogyha egy külön buszságon megy egy ilyen rendszer van, ami a nagyvárosnak az egészét, vagy még azon túlnyúlóan, kiszolgálja a nagyobb távolság utazásokat, és közben létezik a helyi közlekedésnek a finom rendszere, amit nem szabad szintén szétzilálni. Természetesen a kapcsolatoknak meg kell lenni, de akinek nincs szüksége arra, hogy felszálljon egy ilyen nagyobb lépcsőre, az, az tehesse meg a kis néhány megállós útját a hagyományos felszíni rendszerbe. És azt gondolom, hogy ennek a végig gondolása talán még késlekedik egy kicsit. Keresem a a vitapontot, de most nem nagyon találom, de majd azért biztos sikerül. Nem, ez az esbán, illetve Regenerys-Gyorsos rendszer, ez a nagyobb távolságú utazásoknak a, a, a stratégiát próbálja letenni. A ráhordás gondolata pedig a a szétterült urbanizációs területek a város környéki suburbanizációs zónákra vonatkozik, ahová nem lehet kivinni kapacitű megközelítéseket, hiszen hiszen nem olyan sűrű a beépítés. A városon belül természetesen a kell törekni, ezt a három szakaszt kelljen megtenni, létrehozni. Illetve olyan vonalakon, és itt egy monotakitérnék közöttös metróra, ha beszélgetésre erről szó volt, olyan tengelyek mentén, ahol egyrészt látható, hogy nagy áramlatok vannak. Másfél pedig látható, hogy komoly a területfeledés. Uh, harmadészt pedig a környezet nagyon értékes, és ezért különösen nagy súlyt kell fektetni a, a, a modászpét kedvező alakulására. Ott valóban teljes átjáltó rendszert kell készíteni annak érdekében, hogy az embereket ezzel is a, a szolgáltatás növelésével a, a közösség közlekésre csábítsuk. Az ötös metró nem csak a a Szentendrei hév, a Ráczkevé hév és a Csepel kapcsolata, hanem még az Esztergami vasúté, és legújabban éppen az Eszbánnal összefüggésben elképzelhető, hogy a Kelebé vasúté is. Tehát itt a híveket és a nagy vasutat és azért könnyű a nagy vasutat, mert az esztergomi vasúti igények, azok elővárosi igények döntően, tehát hasonlítanak a, a hév típusú közlekedéshez. Nehezebb ezt megcsinálni egy hegyes ami fővonalon. Üzemtechnológiaokok miatt is nehezebb, de itt könnyű. ugye a kelebéi vonal is elvesztette nemzetközi jelentőségét végül is, tehát eléggé elővárosi rendszerre kapcsolódik. Tehát itt összekapcsolnánk a nagy és a, és a, a, a héveket. A városi szakaszon, metró jelleggel közlekedve, mert nyilván a, a belső területeken ez csak mélybe mehet át. Tehát ez egy, mondhatnám, hogy egy hármas hibrid, mert nagyvasút is, meg hív is, meg metró is, és a városon belül felszín szakaszokon, meg akár villamos típussal is mehet. E, nagyon sok átadó szintén. A, az autóbuszra visszatérve, e, amiről az előbb szó volt már, érzékelem, és a döntéshozatal felül is érzékelem a, a, a szándékot, hogy hogy a, a volánt, a BKV-t, a egy, behozzák egy ilyen egységes rendszerbe. Tehát a volán e, feladja a versenytípusú versenzek a, a kötött pályával és ráhordó irányba menjen el a Pilisfögybe. Erre már konkrét ajánlatot is tett egyébként. E, és a városon belül pedig természetesen az autóbuszok kiegészítők. de egy izgalmas kérdés, persze az autóbuszok szabadsága, függetlensége. Tehát külön pályán vezetése Budapesten az elmúlt években sok autóbusz létesült. Ami, ami, ami egy pozitív dolog, de hát itt az autóbussávok létesítésének korlátodszabba a, a közutak a, a elégtelen kapacitása. Tehát ahogy csak kétszer-egy utak vannak, ott nehéz autóbusságot kijelölni nyilván, mert azért csak kell közeken az autónak. Tehát a, az autóból, ezért kellenek a közös tömegközlekedési sávok. Tehát most már, mint Bartok-Béla a villamos és a, a busz együtt halad, ez lehet egy megoldás. De hát ennek is nyilván kapacitás korlátai vannak. De pláne, hogy ha béla útra még ráviszünk észak budai villamos vonalakat, és akkor már nem nagyon félnek oda ebbe a buszok. Tehát ez már itt kimondottan tulajdonképpen ilyen finom angolási kérdés, hogy hol vannak a határok az integrációban. Két, vagy a kérdéseket, Le tudték, nem hagylak kérdezni. Nyugodtan, de két kicsit eltérő kérdésem volna. Az egyik az, ami mondja, inkább egymás után teszünk, legyen, a, talán lehet, hogy ez a röviden, hogy egy ilyen terv, ami egy ilyen átfogó közlekedési koncepció, ez költségben tervezhető-e, és mekkora legalább a nagyságrendjét tekintve? Mármint a építési költsége, e, ugye? Hát gondolom, itt kellenek. Járművek, igen, állomások, igen. rendbehozni, útvonalakat, megvizemeltetés. Ez, ez de... most már nem egy más, hogy tehát a, a 2001 évi tervvel kapcsolatos tulajdonképpen egyetlen kritika volt, hogy nem rendelt a javaslatéhoz költségeket. Ma, amikor amikor pláne uniós projektek esetében muszáj gazdaságossági, hatékonysági, megtérülési számításokat csinálni, akkor mind az üzemköltségek, mind a bekerülési költségek, tehát élettartam költségek, és azoknak az összehasonlítása, a is vizsgálata az elengedhetetlen. Hozzá kell tegyem, nekem sok bajom van vele, és a kollégáimmal, akik ehhez értenek, én magam nem igazából értek a modellezéshez. De, de sokat vitatkozom, mert mi, akár megint mondhatom a metrót is, mi csak időmegtakarításból származó hasznokkal számolunk. Tehát, tehát miközben a károkat széles externálián mérjük a közben a hasznokat egy nagyon szűk aspektusba. Szóval nem csak az időmegtakarítás, az, és főleg nem az a típus időmegtakarítás, ami utazási időmegtakarítást jelent, mert ha csak egy példát mondjak, én a munkájáimről garantáltan tudom, hogy mindig 20 percet érek be a városházára például. Ebből eredően mindig 20 percet szánok erre az utra. Ha autóval megyek, akkor lehet, hogy van, amikor beérek 12 perc alatt, de van, amikor 42 perc alatt. Most az a biztonság, hogy kiszámítottam az utazásomat, az eleve egy nagy időmegtakarítási tényező, mert nem kell ráhagynom pluszt. De, de a hasznok, a területfejlesztési hasznok, az életminőségben megkövetkező hasznok, meg a, meg, a, meg a forgalombiztonságban származó hasznok. Ezeket is be kéne vinni az ebből a, a, a számításokba, ezért rosszak a megterüléseink, ráadásul nagyon kicsi óra számolunk, miért a, a negyed annyival, mint a mint a nyugati városok, ezért a nyugati város ugyanaz, a, ugyanaz a, a, az eszköz, az sokkal marabb megtérülőnek jön ki. Az, az ki. Ha majd leszek le magasabb, Tehát... de mégis mekkora összegről de beszélünk. Van. Hát az a baj, ugye, és éppen ebből, és azért, bocsánat nem, előre, nyilván mert mert itt, honl, van, itt van előttem egy táblázat, uh -huh. egyébként, ami forintra meghatároztak különböző ütemeket, amelyeket ugye ez az ez nyilván tudjuk, hogy nem valósul meg két év alatt. Uh -huh hanem ez egy, ez egy több évtizedes teljes, a több évtizedben benne van már ez a sokat emlegetett nyugati déli közötti alagút uh -huh. is egyébként amelyiknek az a lényege, hogy anélkül is egy működő rendszer legyen, ha az mégis megépül, mm. akkor persze egy kompat, még kompatibilisabb rendszer jön létre, hát akkor körbe tud menni Budapesten a vasúton egy belső vasúti körjárat is. A, a, a déli Pajodvarról lehet tök jutni, teszem mm. azt fel, a Ferégi repülőtének közöttnek a Tehát nem Pajájába, mindegyik áll, áll, ugyanaz ugyanazt, hogy de, de, a, de ez felépül ütemenként, öt ütemben, mm. és minden ütemben van költségelve. Mm. És hát természetesen, ahogy drágulnak, durulnak a beavatkozások, úgy növekednek Jaj. a költségek. Így az első ütem az, az, az mindössze 470, az nem kevés, 478 milliárdba Ez kerül. Ez mit tartalmazza? Ez tartalmazza nagyjából azt, hogy a, a mai hálózat, ami van a kötött pályán, még egyelőre, azért jelentősen a fejpődvarakra is építve de már az átlós közlekedést is megteremtve olyan színvonalú fejlődik, ami alapján tudja bonyolítani ezt az esbán közlekedést tehát, tehát nagyon hát, már lenne egy tehát ilyen van benne pálya van benne valami, minőségjavítás, uh -huh. bizonyos átemlőműtágyak megépítése uh -huh. az elővárosokban a ráhordások a rendszer kialakítása az infrastruktúra javítása az állomások szimulálását étele, uh -huh. a járműbeszerzés ami egy hatalmas tétel, mindig de benne van, is van is egy négyes metró árából nagyjából rendbe lehet hozni, úgy átlag az vitást. Nem az egészet, hanem a, a, gy, a, a gyorsvasúti hálózatnak ezt Hálózat. az egészét. Ez, te minden négyes metró egység állja hát Mi most már a... ilyenek vagyunk, De amióta itt el. De hozzá kell tegyen. Hozzá kell tegyem, az igazság, egy a négyes metró. Lehetne lélegeztetőgémi is A négyes metró napi utas az, az, az annyi lesz, vagy nagyobb lesz, mint a teljes rendszer napi forgalma egyébként. Ja. Ez, ez, ezt most belemetünk ebbe is, mit vannak a számok, de hát a négyes... meg kell ahhoz szakítani, tehát, hát, ja, hogy ez Ma, ma, ma <gül> uh, vasúttal uh, 60 ezeren érkeznek napon. Ebben a távolság is benne van. Hát Ezen a vasúttal nem is csodálom, hogy miért ilyen egyetlennek na, na most ezt háromszorozzuk uh -huh. meg, négyszerezzük meg, Hát de vannak 240 városok, mint gondolom, ahol nem meg, hanem ott, ott jól kereső emberek, automatikusan vasúttal közvetlenül. De tudja, hogy a ez milyen elképesztő beradásra van szükség. Hogy mindenhol többet kell építeni, érint. Így is ugye negyed órás közlekedést szeretnénk, nyilván, mert egy, egy, egy nem lehet ritkább. Most Igen, ehhez is, is többet vágányok mindig belecsúszunk, De persze autópályákat megépítünk, is. Arra is mondhatjuk, értelek, hogy hát ez e mennyibe kerül? Az, inkább számol bele az fontosabb, egyetértek vele egyébként, abba számon az is érdekes összehasonlítás lenne. Lényeg az, hogy azért Nehéz összehasonlítani az 14-es metro a városon belül sűrű helyeken, azért a Dél-Buda nagyon sűrű hely. Ott ugye 240 utas utasforgalommal számolunk. A 240 ezer összehozni a vasúti hálózaton, az azt jelenti, hogy megnégy a mai utasmennyiséget, ami egy, egy szép kívás. De, de mondom a számot, szóval körülbelül a, a végső állapotok, a végső kifelett állapot, amikor már egy tip-top rendszer uh -huh. van, annak ugye három változatban dolgoztuk mondjuk az durván a Az durván 1500 milliárd forint. Uh -huh. Tehát 1500 milliárd forintból lehetne lehetne egy olyan rendszert létrehozni, amelyik, amelyikben már, már, már, már az a szint van, ami, ami Bécshez, meg Berlinhez lett, násolás, hát inkább Bécshez. Inkább hmm. Bécshez. A Berlini rendszer az egy <gül> tradicionális rendszer, tehát az, az Berlin úgy épült az tehát, Esbán, meg Bécshez. A bécsi rendszer egyébként nagyon sok. A Bécsváros eleve, ez egy mintaváros lehet, amilyen tudatossággal ők fejlesztik a közegési rendszert. Akár, hogy veszük persze, gonosz, mondom, mi metró. Per metróba fogunk számolni, mert azért ez még mindig a kettő valahogy összevethető, mert ez egy igaz, szerivel egy rész problémát old meg, ez azért meg azért a Nagy Budapest és az agglomeráció egész közlekedésen hát a problémáját hogy -e meg. tehát ez, ez egy nagyon nagy különbség a célokat tekintve, Hosszú távú eredményessége azért ennek a dolognak sokkal másabb. A fővárosi utában is valaki felállítás, mondta, egy, hogy miközben mondjam, hogy... erről beszélünk is, itt a legutolsó ütemben van a Duna alatti alagút esetleg mm -hmm. a nyugati és a déli között, a közben most építünk egy alagutat, ami nem alkalmas és nem része ennek a hálózat. Mm -hmm. Hát ilyen értelemben is igaz az, hogy ugyanazt, amit most építünk, az már ennek a hálózatnak a részeként is lehetne építeni. Persze, hát ezt 20 évvel előtte határozták el, de hát éppen erről szól a vita, hogy nem avult el az, mire Igen. éppen elkezdjük építeni. Most, hát a másik kérdésem, az, az hát koncepcionálisam az pedig az, hogy uh, itt a, ez a felmerült igényekre adott válasze, ez a terv, tehát egyszerűen van igény arra, hogy innen oda tömegek menjenek, mert most mennek tömegek. Vagy pedig lehet -e olyan tervet készíteni, vagy úgy készül a terv, hogy a város szerkezetét pozitív irányba változtassa. Tehát, hogy egy decentralizáltabb helyi központokat, kisebb közlekedést igényelő, pont ezt a keresztbe vagy kiskörben bejárható kisvárosa kisvárosok, mondja, a kisváros, a nagyváros. a nagyvárosok pontosan ezt a koncepciót erősíteni, mert az egész közlekedési igénynek gyakorlatilag a visszafogása, a környezeti terhelésbe, életminőségbe, stb. időben rendkívül nagy megtakarítása, egészen más koncepció. Mert most az, hogy én nem tudom, én török bálintról gödre el tudjak menni egy ötös metró típusú kapcsolatrendszeren, ez sokkal kevésbé érdekes, mint hogy én mondjuk, mondjuk török Bálinton a környéken gyakorlatilag nekem kimozdulna, akár évszámra meg. Megtalálok. Szóval én úgy nevezem, hogy ez a nyitás ebben az irányba, hogy erre felé megy a dolog. Nekem vannak itt is vita pontjaim, azt hiszem még mindig túl nagy súlyt helyez a, a tervezés a, a forgalmaknak, a, a forgalmi igényeknek a pontos. Ami nyilván mezélésére. abból indult ki a megrendelés, persze. És és az is igaz, hogyha nem lenne uh -huh. az benne, akkor akár civil oldalról is rögtön aki és mennyik a forgalmak, és tessék megmutatni nekünk. És hogy de meg, én, ugye, mert én, alapján téről meg, én, meg. Én pontosan úgy gondolom, hogy, hogy hát olyan távlatokról van itt szó, hát szóval tudjuk, hogy ugye itt az nem is évtizedes, itt majdnem évszázados, tehát több évtizedes Tehát Fogalmunk nincs arról, hogy akkor milyen igények hova fognak járni, milyen emberek fognak járni. Tehát valójában egy olyan Jövőnek a hálózatát kell ma lefektetni, mint ahogy száz évvel ezelőtt lefektették azt a hálózat, ami, amiben aztán beleépült a Hungária körút, vagy a vasutakat, ugye ma is használjuk. Tehát nem lehet forgalmakat ilyen távolságban előrelátni. Tehát valóban itt a város szerkezet, a struktúra, ennek valamiféle végig gondolása lehetséges egyáltalán. És ugye ebből következik egy olyan gondolat is, hogy minél kevésbé kötjük meg akkor a jövőt, a, minél inkább egy később is még módosítható hálózatot tudunk fölvázolni, annál inkább a jövő nem, nem álljuk, vagy nem építjük el azt, amire a jövőben szükség van. Tehát én, én azt gondolom, hogy ebben az irányban egy jó lépés az, hogy most már a gyors, vagy a regionális hálózatot gondoljuk végig, és nem projekteket dugdosunk. Uh -huh. és az, amit a legelőször még Mányai Gézait felvetett, hogy, hogy, hogy miért a közepe? Én ezt, ezt meg Pont én mondtam el ott a vitába, hogy a négyes metró az, az utolsó eleme annak a típusú metrótervezésnek, amikor a, a közepét leszorítottuk valahol a város alá, és akkor mint egy kígyót, ami a fejével meg a farkával még csapkod, akkor még elkezdődött a vita, hogy hova is menjen, honnan is jöjjön, mert mm -hmm. ott itt a Fehérvári út, meg Vartakvéla út, meg mindenféle. <kül> a ötös metró az már nem ilyen, ott már a, a két végé adott, is a közepet csapkod, és az mm -hmm. is. Hol kívül ment a nagykörúton, most épp az Asztoriannál, én azt teljesen hibásnak tartom, hogy most a 5. metrót is át akarjuk a belvároson húzni. És azért gondolom, hogy nincs igazán beillesztve ebbe az új koncepcióba. És ez a regionális gyorsvasúti hálózat itt meg már nem két kézzel van lefogva, itt már 15 helyen kell lefogni, és akkor... Ez, és ezen belül megnézni, hogy is képzeljük el a hálózat. Ez jó volt, ezt így kifejthetően most hattam először egyébként. Ezt tetszett, de hogy milyen pofa a helyzet. Én flesetem Tamásra most is egyébként, de korábban is mindig azon vitatkoztam. Ez volt a véleménye tíz évvel ezelőtt is, hogy nem szabad a centrumba, sőt, annóval, valamikor még ennek politikai felhangja is volt, hogy persze a monolitikus államot elősíti a mindent a centrumba típusú dolog. Most pedig a Vekével, a Városi-elővárosi közlekedés egyesülettel folytattunk egy egyeztetés vitál tervezésbárról, ahol ők például a vasúti összekötéseket is mindenképpen a város alatt szeretnék, és mondtam nekik, hogy össze kéne ünötök egyszerre a Fejser Tomás megvitatni, mert, mert jelen esetben én is azon állok, egyébként, mert a város most már úgy tűnik, hogy a területveszt, a Gábor nyilván jobban tudja, a fejlesztési dinamikájával is elindul kifelé. Tehát, tehát azok a, a, a Studium Metropolitan által készült adatok, amelyeket mi beépítünk az anyagban, mutatják azt, hogy igenis nagy esélye van egy körvasút közlekedéssel is, azt a területet például helyzetbe hozni. Vagy a, a vasúthónak bevezető szakaszainak az elővárási zónákat, vagy a külsővárosi zónákat helyzetbe hozni ezek a lehetőségekkel. Tehát a decentralizációnak egy nagyon jó eszköze Ami lehet az is, Ami azt hiszem, hogy, hogy viszonylag olcsóbb eszközökkel lehet operálni. Hát akkor a minél sűrűbb, annál magasabb nívújú technikát kell használni, mert a meglevőre kell valamit ráilleszteni, ami hát egészen más, mint egy viszonylag Igen, szabad területen már terület önmagában attól, van. ha nem metróban, hanem <coughs> vasúthálózatban gondolkodok, már olcsóbb eszköze kellett operálni, mert nem feltét a metrót mindig a föld alatt el Valójában már a mostani metrónak is igen, nagy része kívül is mehet. Hát a Bartók Béle úton nyugodtan mehetne fönt is. Uh -huh. Azért az érdekes lenne uton a úton a felszíni metró. A TT úton már esetleg a Bartók a Béle úton. A jó, mondom, hát mondjuk az a baj, hogy most nem is, nem a metró tervező hívít, <gül> <gül> hogy ezzel kínőzni tulajdonképpen <gül> nincsen <gül> most nekünk jogunk. A, még van egy kérdésem, hogy ez a terv ez mennyire, hogy mondjam, csak stabil alapokon áll? Nem, úgy, mint egy megrendelés, hogy ezt valaki komolyan veszi, és szeretné a jövőben hmm. bevezetni. Én ezt akartam éppen kérdezni, hogy mennyi a ennek a realitása. Hát ez a tervez jelenleg egy, egy előre, még csak az is a címe azonnal majd Mi hallottunk már olyan a tervezetekről, amiket megrendeltek, és aztán elfelejtettek. Nincs. Eh, hogy, szóval ez, ez még csak egy koncepció, és mm -hmm. nincs vége ennek a munkának a koncepciós fazi, az analízisen és a koncepción vagyunk túl, és májusba félzedik be a megvalósíthatósági, megvalósíthatósági vizsgálati szakasz, amikor a, a, a javaslatokat egyenként ezen a szűrőn, amiről az előbb beszéltünk, átengedjük, hogy költség mennyibe kerül, megtérül-e nem térül meg, és így tovább. Tehát e, ma lesz vége, és valóban jó esetben a közelke fejlesztési tervvel párzamosan tud készülni. Tehát azok a kiegészítő dolgok, amiről beszéltünk a lokális e, ügyek, meg a parkolás, meg a közöti közlekedéssel. hogy egy, kiegészítő egy, dolgok, ez a lényeg az egész tervnek. azt mondom, ez egy kiegészítő dolog, ez egy <coughs> <coughs> gyors, terv, ez az egyik elem, hát nem lényegtelen kiegészítő dolog, de egyik eleme a nagy átfogott tervnek. Tehát én azt gondolom, hogy először a koncepciónak kell elkészülni, és azon belül. Hiszen mindig, ha fordítva van, akkor mindig valami részhez utána ugye a kabátot próbáljuk a gombhoz várni. De azért át... úgy nem csinálunk természetesen, mint hogyha nem lenne egy 2001-ben elkészített terv, ami, ami mindenképpen korrigálásra indokolt, érdemes. Hát maga az eszben is korrigál sok minden, de teljesen nem kell felrúgni annak a annak a szerkezeti és, és értékrendszerét. Tehát azért nagyjából tudjuk, hogy mik azok a keretek, amit ugyan módosítunk, de mégis valami beleéleszkedik. De, de ez, a, ez már, ez a kérdés azt átmegy, tehát, tehát ez egy külön beszélgetés tőle, lenne, ezt a teljesen a próbálja azt, hogy mennyire lesz komolyan éve. Tényleg egy, inkább most kíváncsiság szintjén, mert ezt megint ebből lehetne gerjeszteni valami e, e, vitát, nem is alaptalanul. Mérnökök Pszichológusok, szociológusok, urbanisták, kik tervezik? Hát a közlekedés az ilyen. Mindegyik, mindegy, vala, mindegyikben van belőle, emberi viság emberi cselekedetek halmaz, várost alakítva, közösségi életet élve. Tehát ez a közlekedés az ezért egy, egy nagyon bonyolult, ugye ezért borzasztó az, hogy nincs ko kooperáció, meg nincs integráció, szemlélet ma Magyarországon. Mert a közlekedésnek ez a lényege, amit itt sorolt. Ez mind benne van. Ezért, ezért akad meg a döntés az a Torkán időnként túl nagy falatnak tartja. Jó, én azért azt gondolom, én ugyan közlekedés tervező vagyok végzettségszerint magam is, hogy egy kicsit még mindig túl sok közlekedés tervezés, túl kevés egyéb szakma bábáskodik egy fővárosi közlekedés politika körül. Hát kinek vonzó ez? Hol lehet itt sikert elérni? Hát itt a... Hát csak a várospolitika szintjén azért itt nagyon sok olyan kérdés van, ami amiből ki kell indulni, eldönteni hogy milyen városba akarunk jönni és akkor utána arra adni közlekedési megoldásokat. Volt egy Károlyi könyv valamikor amikor az volt a cím, hogy hit illúziók nélkül. Hát a közeges törezők nagyjából így vannak. Hát jó átfeledetés, amit szeretnék mondani, mert nem mehetünk el a napi hírek mellett, és nem például kérdeztem a realitásokra rá, Ugye tenap, én csak tenap hallottam azt a hírt, hogy, hát amit eddig is tudtunk, hogy minden évben emelik, ugye a jegyárakat, beletárakat, az infláció fölött egyébként, ez az, az minden évben így van, de ami miatt ezt most fölhozom, egy olyan hír, ami viszont legalábbis megütötte a fülemet, hogy a teljesítmény visszafogása mellett, míg a jelentős 25%-os visszafogása mellett, tehát a szolgáltatás romlása mellett, és ezért nekem hát algodalmaim vannak itt önyörű szép tervek készülnek ugyanakkor meg a valóság, már neked nem a szegény tervezőnek kell mondanunk, mert ők tehát most a legkeveset. Ezt csak azért mondtam el, mert máshol kell hogy hallgatóban hiánynézet hát, nem maradjon, mondta, hogy, hogy itt most dolgokat mondunk, és közben meg. Uh -huh. tehát, hogy a, a, aki érdeklődik ezután, mennyire van erről nyilvános információ? Ez a, a, a Fömmter honlapján e, megtalálható, Ami? elérhető, tehát -fom az Fomterf.hu az, az, Igen, igen, úgyhogy ott a teljes dokumentáció fenn van. Köszönjük szépen. Lejárt az időnk sajnos. Mai vendég Mornár László, a elnök igazgatója volt, Fleischer Tamás, a MTA, Világgazdasági Kutatóintézetnek Tudományos Munkatársa, és Konutya Gáborral búcsúzunk. Két hét múlva leszünk ismét bányai igézett alatt.